Godmorgen velkommen til ugens første udgave af Jure Investor I dag skal vi høre om SAS, som ser ud til at være omdrejningspunktet for en budkrig. Vi slår også lige et spud forbi en privatøkonomisk rådgiver, som mener, at boligejerne lige skal trække vejret. Og så slutter vi af hos Vestas, som har fået en flot gang i 3. kvartal. Du lytter til Jure Investor Morgenheder, og mit navn det er Sigurd Pedersen. Der er angiveligt en budkrig i gang om en fremtidig majoritetspost i luftfartelskabet SAS. Det skriver Norske Aftenposten med henvisning til anonyme kilder ifølge Marketwire. To grupper er med i kampen, og den ene er ledet af den amerikanske kapitalfond, Apollo Global Management, skriver i visen. Man kan sige sig frem til, at den her aktionsproces er i gang, fordi hvis den ikke havde været nødvendig, så havde SAS skulle oplyse domstolen i USA om resultatet torsdag i sidste uge. Men det skete altså ikke, og dermed tegner det sig altså til, at der, har, der muligvis er i gang i sådan en aktionsproces. Dermed er den nye deadline torsdag i den her uge. Apollo Global Management udtrykte allerede i foråret interesse i at tage en majoritetsandel i sas SAS udbyder aktier for samlet 9,5 milliarder svenske kroner som en del af redningsplanen SAS Forward. Apollo har været en solid del af redningsplanen siden Kapitalfonden sidste år ydede SAS et nødlån. Det har Kapitalfonden gerne vil konvertere til aktier. Udprocessen om de nye aktier kan løbe frem til senest midnat i mandag, og der er altså sidste frist for indrapporteringen torsdag. Randerne er bragt i vejret, og priserne på stort set alt er steget, hvilket er gået hårdt ud over boligejernes økonomi. Eller er det? Indehaver og stifter af den privatøkonomiske rådgivningsvirksomhed, pengeministeriet Carsten Engmann Jensen, udfordrer den præmis. Det gør han i et indlæg på LinkedIn, hvor han spørger, om vi ikke lige skal trække vejret. Jørgen Vester har ringet til ham for at få ham til at uddybe sin pointe. Senest er det de nye forløbige ejendomsvurderinger, der har fået boligejerne til at klage deres nød. Men boligejerne er sluppet billigt de seneste mange år. Og så er de højere renter faktisk en fordel for boligejerne, mener altså Karsten Ingman Jensen. Og han siger... En masse mennesker har boet helt gratis i deres bolig de sidste mange år. De klager over boligskatter, men hvis du, er, hvis du ser på, hvad danskerne har betalt i ejendomsskat over de seneste 10 år, er det alt for lidt i forhold til, hvad der er økonomisk retfærdigt. I betragtning af, hvor billigt boligejerne er sluppet, hører jeg mange klager, siger han. Derudover lyder det fra Carsten Ingemann Jensen, at en ejerbolig er en fantastisk beskyttelse mod inflationen. Og hvordan det hænger sammen, kan du læse mere om ind på www.jurinvestor.dk. Torsdag og fredag kom der store ordre ind på bogen hos danske vindmølleproducent Vestas. Det sender den samlede størrelse af de annoncerede ordre på op på 4.044 megawatt. Det kan gøre tredje kvartal af 2023 til det næstbedste kvartal for ordre i tre år. Det vurderer Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Han siger, hvis den annoncerede ordreindgang bliver fuldt op af det gennemsnitlige niveau for uannon uannoncerede ordre siden 2021, vil kvartalet næsten kunne tangere anden kvartal af 2021, skriver Per Hansen i en kommentar. Selvom det undbart lyder som en god nyhed, er der stadig en stor udfordring, som Vester støjer med på peger Per Hansen. Han skriver, selvom det lysner for den, grønne, for den grønne omstilling, og der ligger ordre og venter, er det stadig en betydning udfordring, at der går så lang tid, før projekt bliver til vindordre. Hvis den tid kan forkortes betydeligt ned og reelt gå fra 7-8 år og ned til 4-5 år, vil det både sætte fart i nye ordre og også den grønne omstilling, skriver altså Per Hansen. Og med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk, at du som altid kan følge nyhederne inde på yourinvestor.dk og du kan lytte med på Millionærklubben, som vanlig sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.